Epilógus Az ismeretlen első János Az út Rómába vezet a városában 1354. szeptember 22-én Giannino Balioni előkelő polgára Tolomei palotában, ahol családja banküzletet tartott fenn. Egy hétfői napon levelet kapott a híres Colladi Rienzitől aki magához ragadta Róma kormányzását, és felvette az Antik Néptribún címet. A kapitoliumon az elmúlt csütörtökön kelt levelében Kóládi Rienzi azt írta a bankárnak. Nagyon kedves barátom, hírvivőket küldtünk kegyelmet keresésére, azzal a megbízással, hogyha megtalálnánk kegyelmedet, kérjék meg, hogy lenne szíves hozzánk Rómába jönni. A hírvívők tudatták velünk, hogy kegyelmedet valóban megtalálták Szienában, de nem tudták rábírni erre az utazásra. Mivel korán sem volt bizonyos, hogy a hírvívők meglelik kegyelmedet, ezért nem írtunk levelet. De most, midőn tudjuk, hol tartózkodik, ezúton kérjük, hogy amint elevelet levelet készhez kapta, a legsietősebben és a legnagyobb titokban jöjjön el hozzánk, a francia királyságra vonatkozó fontos ügyben. Mely okból akart ez a néptribún, aki a Trastvere egyik kocsmájában nőtt fel, de azt állította, hogy a német császárnak, hetedik Henriknek törvénytelen fia, tehát Csehországi János király féltestvére, és akiben Petrarka Itália hajdani nagyságának helyreállítóját ünnepelte, Mely okból akart ez a Colla Rienzi sürgősen és titokban találkozni Giannino paglioni A következő napokban a bankár szüntelenül csak ezen töprengett, miközben barátja Angelo Guidarelli jegyző társaságában a Roma felé lovagolt. A jegyzőt egyrészt azért kérte meg, hogy kísérje el, mert a kettesben megtetót rövidebbnek tűnik. De azért is, mert Guiderelli tapasztalt ember volt, és jól kiismerte magát mindenféle banküzletben. Szélyen a vidékén szeptemberben még melegen sugárzik az égbolt, és a gabona salmája mint rostaszínű prém borítja a földeket. A világ egyik legszebb tája ez. Isten könnyed vonással rajzolta meg a dombok hajlatát. Aztán különböző dús növényekkel szórta tele. Az ember értette föld megműveléséhez, és mindenféle házakat emelt, amelyek a legfejedelmibb villától a legegyszerűbb tanyáig, sárga színükkel és gömbölyű cserepeikkel, mint ugyanazt a kecsességet, ugyanazt a harmóniát árasztják. Az út soha nem egyhangú. Kanyarog, emelkedik, majd a teraszosan művelt földek és ezeresztendős olajkertek között új völgyek felé lejt. Szienában mind az Isten, mind az ember szelleme jelen való. Miféle franciaországi ügyekről kívánt Róma néptribunya titokban tárgyalni a szienai bankárral? Miért környékezte meg tízben is? Miért küldené ki ezt a sürgető levelet, amelyben nagyon kedves barátjának nevezte? Nyilván újabb kölcsönt akar szerezni a párizsi királynak, vagy váltságdíjat néhány angol fogságban lévő nagy ért? Giannino Balioni nem tudta, hogy Colladi Rienzi ennyire érdeklődik a franciák sorsa iránt. De ha így is lenne, a néptribon. Miért nem a társaság többi tagjához fordul? Az idősebbekhez, Tolomeo Tolomeihez, Andreához, Giacomohoz, akik jobban értenek az ilyen ügyekhez, és akik egykor Párizsban jártak. Az öreg Spinalló nagybácsi hagyatékának rendezése véget, amikor be kellett zárniuk a franciaországi bankfiókokat. Annyi bizonyos, hogy Giannino francia anyától született, egy kisé bánatos, szép hölgytől, egy esős vidéken álló, erre emlékezett, ütött-kopott udvarházban. És az is bizonyos, hogy apja, Guccio Ballioni, a drága ember, aki már 14 éve, hogy egy kampániai utazás során meghalt, és a lova léptére ringatózzó Giannino Lopva keresztet vetett, hogy apja francia tartózkodása idején alaposan belekeveredett a királyi udvar, Párizs, London, Nápoly és Avignon között szövődő nagy ügyeibe. Királyok és királynék közelébe jutott, sőt, részt vett a nevezetes Léoni Konklávén. De Giannino nem szerette francia emlékeit. Éppen soha viszont nem látott anyja miatt, akiről még azt sem tudta, hogy éle, avagy meghalt. Születése miatt, amely apja szerint ugyan törvényes, de családtagjainak Mino Balioni nagyapának, a tolomai nagybácsiknak és számtalan unoka testvérének, akiket kilenc éves korában ismert meg, váratlanul, egy családtagoknak a szemében törvénytelen. Gianino sokáig idegennek érezte magát közöttük. Mindent elkövetett, hogy eltüntesse ezt a különbözőséget, hogy beleolvadjon a közösségbe, hogy szienai, hogy bankár, hogy balioni legyen. Talán mert némi nosztalgiát őrzött a birkák, a zöldellő rétek és a párás hajnalok iránt, gyapjú kereskedéssel foglalkozott. Apja halála után két évvel egy tehető Sienai család örökösnőjét, Giovanna Vivelli vette nőül, aki három fiú gyermekkel ajándékozta meg. Hat évig boldogan éltek amíg 1348-ban, a fekete halál el nem ragadta az asszonyt. A következő esztendőben egy másik örökösnővel kötött házasságot Francesca Agazzanoval, aki újabb két fiúval vidította fel otthonát, és most éppen egy harmadik gyermek megszületését várták. Honfi tisztelték, üzletét becsületesen vezette, és a közmegbecsülés eredményeként kapta meg az irgalmas Mária kórház kamarási diztségét. Giannino és Guiderelli elhagyta Toszkán a földjét. Útközben Giannino-ban egyre erősebbé vált az elhatározás, hogy bár a lehető legudvariasabban, de tudtára adja a Kola hogy nem óhajt kereskedelmi kapcsolatba kerülni Franciaországgal. Guiderelli jegyző mindenképp helyeselte szándékát. Az itáliai társaságoknak túl sok rossz emlékük maradt, a jogtalan kifosztásokról. És túlságosan tönkrementek a francia királyság Angliával folytatott háborújának kezdete óta. Sem, hogy a legcsekélyebb pénzügyi kockázatot vállalják Franciaországban. Jobb egy olyan jó kis köztársaságban élni, ahol virágzanak a mesterségek és a kereskedelem, mint ezekben az őrültek kormányozta nagy országokban mert Giannino a tolomai palotából figyelemmel kísérte az utóbbi évek franciaországi eseményeit. Igen, sok követelésük maradt ott, amelyet nyilván soha nem fognak kiegyenlítve látni. Ezek a franciák valóban őrültek, kezdve Valoá királyukkal, akinek sikerült elvesztenie előbb Bretányt és Flandriát, aztán Normandiát. Aztán szentongot, s végül akár az űzött szarvas hagyta, hogy az angol hadak Párizs körül kergessék. A lovagi tornáknak ez a hőse, aki az egész világot keresztes hadjáratra akarta vezetni, visszautasított egy párbajt, amelyet ellenségével fogírált síkságán, csak nem palotájának kapujában kellett volna megvívnia. Majd azt képzelve, hogy az angolok miután éjszak felé húzódtak, megfutamodtak, ugyan miért tették volna ezt, mikor mindenütt diadalt arattak. Fülöp váratlanul erőltetett menetelésekkel fárasztva csapatait Edvárt üldözésére indult. Utól is érte a szammontól, s ott aztán véget ért a dicsősége. víz vízhangja Egészen C.N.A-ig eljutott. Megtudták, hogy a francia király öt mérföldnyi, szakadatlan menetelés után miképp kényszerítette gyalogságát támadásra, anélkül, hogy az kissé kifújhatta volna magát. Megtudták, hogy a francia lovasság miképp vágtatott keresztül saját katonaságán, felöklelve, legázolva, a lovak patája alásodorva az embereket, hogy végül ízegre szaggattassa magát az angol íjászok keresztüzében. Hogy vereségüket megmagyarázzák, azt mondták, hogy az angolok Itáliából kapott lőporos hajító fegyvereinek lármája okozta soraikban a fejvesztettséget és a rémületet. De nem, Guiderelli, a vereség nem a lőporos fegyvereknek, hanem a saját ostobaságuknak a következménye volt. Nos, igen, nem lehet letagadni, hogy szép fegyvertényeket is végrehajtottak. Példának okáért az ötvenes évei körül megvakult csehországi János, aki mindenáron részt akart venni a küzdelemben, paripáját jobbról és balról két lovagjának lovához kötözve. A vak király elvegyült a kézitúsában, Magasra emelte buzogányát és lesújtott, de ugyan kire? A mellette lovagló két szerencsétlennek a fejére. Amikor holtan rátaláltak, még mindig két megölt társához volt kötözve a sisakja éjjébe zárt lovagi kasztnak e tökéletes jelképe, amely megvetve a köznépet, mint egy kedvtelve maga pusztította el önmagát. A Krészi csata napjának estéjén hatodik fülöp csupán hat emberével kóborolt a csata mezőn, és siránkozva kopogtatott be egy kis udvarház kapuján. Nyissatok ajtót! Nyissatok ajtót Franciaország szerencsétlen királyának! Nem szabad elfelejteni, hogy Messer Dante egykor megátkozta a Valoá fajtát, az első valóás sár miatt, aki feldult a Sienát és Firenzét. A Divino poéta valamennyi ellensége rosszul végezte. Majd Krészi után a genovaiak behorcolták a pestist. Azoktól sem lehetett soha semmi jót várni. Hajóik szörnyű nyavaját hoztak keletről, amely előbb provence terjedt el, majd lesújtott Avignonra. Erre a kicsapongástól és bűntől teljesen elrohat városra. Elegendő meghallgatni Messzerpet rárka szavait, erről az új Babilonról, hogy megértse az ember, az ott parádézó bűzhöt aljasságok és védkek következtében sújtotta a végzet bosszúja. A Toszkán soha nem elégedett semmivel és senkivel, kivéve önmagát. Ha nem mondhatna rosszat másokról, nem tudna élni. És e tekintetben, mint Giannino, mint Guidarelli, igencsak Toszkánnak mutatkozott. Már Viterbóban jártak, de még mindig nem végeztek a világ bírálatával és szidalmazásával. Mindenek előtt mit keres a pápa vinyomban? a helyet, hogy Rómában székelne, a Szent Péter által kijelölt helyen. És miért mindig francia pápát választanak, mint ez a Pierre-Rosé is? Árás egykori püspöke, aki, mint 12. Benedek utóda, jelenleg hatodik Kelemen néven uralkodik. Miért csak francia bíborosokat neveznek ki a környezetéből? És miért nem hajlandó visszatérni Itáliába? Isten mindegyiket megbüntette. Egyetlen esztendő leforgása alatt 7000 pestistől elnéptelenedett házat deszkáztak be a vinyomban. Szekér számra szedték össze a holtesteket. Aztán a csapás éjszaknak vette útját, és egy háborútól elcsigázott, vidéken át megérkezett Párizsba, ahol naponta ezren haltak meg. Nagyokat és kicsiket egyaránt elvitt, senkit nem kímelt. Normandia hercegének felesége, a cseh király leánya, Pestisben pusztult el. Johanna, Navarra királynője, Burgundi Margit leánya, Pestisben pusztult el. Maga Sánta Johanna, Franciaország gonosz királynéja, Margit testvérhuga is Pestisben pusztult el. A franciák, akik gyűlölték, úgy mondták, hogy halála csupán igazságos büntetés volt. De miért ragadta el a halál? Giovanna Balionit, Giannino első feleségét, a szép mandula szemű, alabástromnyakú Giovannát. Hát igazság ez? Igazság volt az, hogy a járvány végig szántott egész ilyenán. Isten valóban csekély megkülönböztetést tesz. Túlságosan megadóztatja a jókat, hogy megfizessen a gonoszoknak védkeikért. Mi szerencsések azok, akik megmenekültek a pestistől? Ilyen szerencsés ember Messer Giovanni Boccaccio is. Tolomeiék egyik barátjának ugyancsak francia anyától származó fia. Boccaccio egy gazdag nagy vendégeként biztonságban lehetett egy Firenze melletti szép villában. A járvány ideje alatt végig pompás és mulatságos meséket írt a Palmieri villa menekültjeinek szórakoztatására, hogy elfeledtesse velük a kapuk előtt ólálkodó halált. Ezeket a meséket most Itália szerte idézgetik. Pálmieri gróf vendégeinek és messzer bokacsónak a halállal szemben tanúsított bátorsága, talán nem ér fel a francia lovagok, ostobavak merőségével. Guiderelli jegyző teljes mértékben osztotta barátja véleményét. Fülöp király a gonosz királyné halála után harminc nappal már is újra házasodott. Gianino ebben megint csak újabb okot lehet a gáncsoskodásra. Nem éppen az újra miatt, hiszen maga is hasonló kép cselekedett, hanem azért, hogy a francia király oly illetlenül siettette a második názt. Harminc nap. És ugyan, kit választott hatodik fülöp? A történet itt kezd ízessé válni. Elvette legidősebb fiának menyasszonyát, Blanka nevű unoka testvérét, anna navarrai király leányát, azt a hercegnőt, akit szép erény néven ismertek. Amikor ez a 18 esztendős szűz megjelent az udvarnál, az elkápráztatott hatodik fülöp azt követelte a fiától, normandiai Jánostól, hogy engedje át neki a lányt. János eltűrte, hogy őt meg balony grófnőjével, egy 24 éves özvegyasszonnyal boronálják össze, bár nem táplált túlzott lelkesedést iránta. Őszintén szólva, egyáltalán nem kedvelte a hölgyeket, és úgy tűnt, hogy a francia trón örököse inkább a fegyvernökökhöz vonzódik. Az 56 éves király ezután a szép erény karjában ismét fellelte ifjúsága lobogó hevét. A szép erényhez valóban jól illett a neve. giannino és guiderelli csak úgy rázta a nevetés a nyerekben. Szép erény. Messzer bokácsó erről is írhatott volna egy történetet. Három hónap múltán a lovak királyból már csak a csontjai maradtak, a kisasszonynak és a Szentdönibe kísérték ezt a felfuvalkodott hülyét, aki csak azért uralkodott egy harmad századon át, hogy királyságát a jólétből a nyomorba vezesse. Második János, az új király, ekkor már 36 éves volt, és nem tudni miért, de jónak nevezték. A két utaj szerint ugyanazokkal a megbízható tulajdonságokkal rendelkezett, mint néhai apja és ugyanolyan szerencsésnek bizonyult vállalkozásaiban. Csak kissé pazarlóbb, álhatatlanabb és könnyelműbb volt nála. A lattomosságban és kegyetlenségben anyjára ütött. Állandóan abban a hitben élt, hogy elárulják, és már is lenyakasztatta a hadsereg főparancsnokát. Mivel harmadik Edvárd király az általa meghódított Káléban táborozva Megalapította a tért szalagrendet, azon a napon, amikor úgy tartotta kedve, hogy saját kezével kösse meg szeretőjének, a szép száliszböri grófnének harisnyakötőjét, második János király sem akart elmaradni mögötte, a lovagiasságban. Megalapította a csillagrendet, hogy spanyol kegyencét az ifjú Carlos de la Kerdát kitüntesse vele. Hőstettei ezzel véget is értek. A nép az éj halállal vívódott. A pest is meg a háború következtében a mezőgazdaságban, csak úgy, mint az iparban, kevés volt a munkáskész. Szűkölködtek az élelemben, az árak az égig szöktek, sok állást megszüntettek, minden ügyletre livrenként majdnem egy szól adót vetettek ki. A hajdani kispásztorokhoz hasonló, de még őrültebb csavargók bandái járták az országot. Rongyos férfiak és nők ezrei, akik kötelekkel vagy láncokkal ostorozták egymást, gyászos zsoltárokat üvöltöztek az országutakon, aztán hirtelen támad dűruhamukban lemészárolták, mint mindig, a zsidókat meg az itáliaiakat. A francia udvar azonban továbbra is szemérmetlen fényűzésével hivalkodott. Egyetlen lovagi tornára annyit költöttek, amennyi elegendő lett volna egy teljes éven át, egy egész grófság szegényeinek táplálására. A nagyurak nem túlságosan keresztényi módon öltözködtek, a férfiakat több égszer díszítette, mint a nőket, Köntösük derékban összeszűkült, és olyan kurta lett, hogy kilátszott alóla a fenekük. A cipők pedig oly hosszú orban végződtek, hogy akadályozták a járást. Adhat-e újabb hitelt, szállíthat-e gyapjút egy valamennyire is komoly banktársaság ilyenfajta embereknek? Természetesen nem. És Giannino Balioni, amikor október másodikán a Milvio hídon át belépett Rómába. Szilárdan elhatározta, hogy ezt meg is mondja Koladi Rienzi néptribunna.